Velkommen til en lidt anderledes episode her af Livskompasset, fordi det her det er netop sæsonafslutningen på sæson 1. Og øhm, først og fremmest vil jeg bare sige tusind, tusind tak til alle jeres skønne lyttere, som lytter med hver uge. Jeg har været helt overvældet over, hvor godt at podcasten er blevet taget imod, både af alle dem, jeg kender og dem, jeg ikke kender. Tusind, tusind tak for at Lytte med og være interesseret i de emner, som der bliver bragt op. Og især interesseret i at få afmystificeret nogle af de ting, som vi alle sammen rundt med. Om det er diagnoser eller fysiske savanker, skavanker eller generelle udfordringer og op- og nedture. Jeg håber virkelig, at vi af programmet her kan lære, at kriser og udfordringer faktisk er noget enormt smukt. Og øh, det er selvfølgelig lettere sagt end gjort. <laughs> og øh, det er lettere sagt, når man kigger tilbage på en historie, end når man rent faktisk står i det. Det øh, ved jeg selv på, på egen hånd, og det ved jeg, at vi alle sammen gør. Men jeg håber virkelig, at programmet her kan være en god påmindelse om, hvor smukt det er at stå over for en skillevej, og så lige trække vejret, danse, øh, hvad end man gør for at tune ind med sig selv, for lige at mærke stillheden, og så kunne tune ind med sit livskompas, så det kan hjælpe en med, hvilken vej vi skal gå. Og så jeg også en kæmpe stor tak til alle de skønne gæster, der har været med. Altså jeg er så beæret over at kunne få lov til at høre øh, jeres øh, livshistorier og perspektiver på livet, og de udfordringer, I gået igennem, og hvordan I stærkt er vendt tilbage, og øh, har fået nogle helt unikke og øh, gode redskaber med jer i kassen. Og øh, jeg er bare så glad for, at I har haft lyst til at dele dem med, øh, med mig, og så vores øh, de kære lyttere her. Det gør mig så glad, og så må jeg at sige, altså, at de gæster, jeg har haft inden, det er jo... Nogle af de skønneste mennesker, jeg har mødt, så søde, gavmilde, åbne, virkelig bare skønne, skønne mennesker. Og det er det, det her program bare har givet mig helt vildt meget af. Altså, den her gejst for at møde nye mennesker, og virkelig sætte sig ned og få en god samtale noget, som jeg elsker. Så der er ikke nogen tvivl om, at jeg i at kaste mig ud i det her, virkelig har fundet ud af, at Podcasten her bestemt er en del af min livsvej. Så tusind, tusind tak for jeres gæster og for jeres lyttere. Det, der sker nu, og hvorfor er det, det her det er også er en sæsonafslutning, det er det simpelthen, fordi øh, 24-7 lukker her den 31. marts. Det vil sige i går, da <går> det her afsnit kom ud. Æh, så det her det er altså afslutningen på første sæson, fordi... Jeg kører selvfølgelig programmet videre her selv. Det kommer jeg til at gøre hjemme fra min stue af, hvor at vi også får nogle kameraer på og sådan noget i fremtiden. Men selvfølgelig så forsikrer jeg jer om god lyd og alt muligt lækkert. Jeg glæder mig helt vildt meget til at køre det selv fremover. Faktisk 427 har været den skønneste rejse, og jeg er så taknemmelig for. Sara, som har været min redaktør på, til den redaktion hos VIA 27, for at hun ville hive mig ind og, og stolede på programmet og, og troede på det. Så tusind, tusind tak til, til dig, Sara. Det er jeg så taknemmelig for. Men det, der er også fedt ved at øh, køre det videre selv, det er også, at, at øh, jeg for eksempel går at lidt over på et short format, øh, at livskompasset både bliver... Med øh, de her lange formater, som vi kender Måske endnu længere, end, end de har været før øhm, Med gæster og dybe snakke Og alt det her skønne noget Som vi har kørt med indtil videre Og øh, så har jeg gået og lidt med sådan et short format Altså et, øh, en, nogle kortere episoder Så, så må vi se, om, øh, om det kommer til at ske Men øh, det er der i hvert fald frit øh, legerum til nu øh, I og med, at, øh, at det kun er på podcastformat Og ikke øh, skal i radio og så videre Øh, og det som øh, jeg selv på min egen rejse her virkelig har fundet ud af, det er at øh, først og fremmest hvor meget jeg elsker podcasten og hvor meget jeg elsker det arbejde der ligger i det, alt fra øh, præ-produktion og postproduktion. Øhm, altså, jeg er så vild med det. Og derfor så skal der selvfølgelig også dedikeres meget mere tid til det. Og der skal, det, der skal dedikeres mere tid til og, øh, at få de her budskaber ud i, øh, i livskompasset, og hvad det på sociale medier osv. Og, og det glæder jeg mig så meget til. Det betyder også, at jeg, jeg har før haft fuldtidsjob med siden af livskompasset, og øh, nu går jeg simpelthen deltid tid og øh, lige med snart freelance. Øhm, og, øh, og det betyder, altså i mit andet arbejde sådan med, øh, med marketing, øh, der er ligesom en freelance del der, og så podcasten her. Og det betyder, at jeg kommer til at dedikere meget mere tid til podcasten. Det er det, jeg prøver at sige. Øh, så det bliver rigtig, rigtig godt, at der kommer til at være meget mere content fremover, og det glæder jeg mig så meget til. Og jeg glæder mig til, og jeg håber virkelig, at jeg har lyst til at være med på den rejse. Så hvornår starter anden sæson af Livskompasset? Hvornår kommer der nye ny afsnit ud? Det ved jeg faktisk ikke 100%. Øhm, det, der skal ske nu, det er, når I hører afsnittet her, det er, at jeg er i Mexico, og øh, med min skønne kæreste for at blive certificeret øh, Sound Healers. Det synes jeg måske er et lidt voldsomt ord, men øh, lydterapeuter. <laughs> øh, vi skal simpelthen til Mexico for at lære mere omkring, hvordan lyd og musik kan være en stor del af terapi. Og det er noget, jeg især glæder mig til at bruge i forbindelse med meditation og dans. Fordi det er bestemt der, at jeg har mine øh, former for at tune ind med mig selv på og, øh, og virkelig bare mærke min sjæl. Det, og så også at skrive. Men øh, så når du lytter til det her, så sidder jeg simpelthen i Mexico. Og øh, så kommer vi hjem i midt april, og, øh, og så skal hverdagen starte op igen. Og jeg er sikker på, at jeg kommer til at lære alt muligt helt vildt skønt i Mexico. Det er virkelig en udviklingsrejse, som, øh, som vi skal ud på. Og jeg glæder mig så meget. Jeg er helt kriller i maven. Øh, og, øh, og det kommer selvfølgelig også til at snakke meget mere om på den anden side af rejsen. Øh, men derefter, når vi kommer ind fra rejsen, så står den selvfølgelig på at finde en masse skønne gæster til sæson 2. Og så kommer der et nye afsnit ud, før det, det bliver sommer. Så følg med på Instagram, eller giv podcasten et, et følg, et follow, hvor end du lytter til den, så kan du se, hvornår der kommer nye episoder ud igen. Og jeg håber virkelig, at du har lyst til at være med på anden del også. Hvis du dertil også har forslag til gæster, eller til emner til den nye sæson, så skriv endelig, fordi... Jeg har virkelig lyst til, at det her det også er et program, som vi udvikler sammen. Øhm, og det kan, være, øh, altså det kan være alle mulige forskellige emner eller typer af personer, som vil være sjove at have inden, og herinde. Øh, og kunne give en, nogle meningsfulde perspektiver på livet og nogle af de problemstillinger og livs øh, eller skilleveje, som de har stået over for. Så øh, skriv endelig til mig på Instagram at livskompasset.pod. Og øh, så vender jeg selvfølgelig tilbage til dig hurtigst muligt, og siger bare på forhånd tusind tusind tak. Vi har lært så meget, os Lyder og, øh, og mig, som har siddet på den anden side af mikrofonen, øh, min, når mine skønne gæster har delt ud af deres perspektiver. Og jeg er simpelthen så stolt af alle gæsterne, som har delt ud af deres livsveje og perspektiver på livet, fordi vi har lært alt muligt. Altså, vi har lært alt fra... Ja, Vanessa, der kommer ind og deler sin livsvej med at få en tumor i som 17-årig og mod til at gå sin egen vej med Marie Yeti som iværksætter, som influencer og stole på, at den karrierevej er en man kan tage, selvom der er måske er en masse, som øh, på det tidspunkt sagde til hende, at det kunne hun ikke. Så har vi selvfølgelig været inde over øh, terapi og diagnoser, hvordan man håndterer det. Vi har været inde over det transformative potentiale ved seks med fi i sommer øh, som indbærer tantra vi har snakket om migræne og hvordan kroniske sygdomme kan sætte sit spor og hvordan man alligevel kan få enormt meget ud af livet vi har snakket om dans med Mikala og livsenergi med Carla Mikkelborg og ADHD med Manu Seren og kroppens sprog og hvordan vi kan lære at lytte med Mikael Kynep og hvad hedder det? Holistisk sundhed med Josefine Sparsø og alle mulige skønne, der har været med i podcasten. Det rører mig så meget, at, øh, at vi har kunne få et meget bredt perspektiv på øh, et livskompas, kan man sige, og hvad det er, vi forskellige gæster har brugt af redskaber til at navigere i livet. Jeg håber, at du som lytter har kunnet tage en masse med dig, øh, og at du virkelig har fået noget ud af programmerne. Og så håber jeg selvfølgelig, at du vil gå i krig med nogle af de redskaber, som min, mine gæster har nævnt. Om det er journaling eller dans, eller om det er coaching, eller bruge sin cyklus til at navigere livet, eller om det er åndedrættets smukke magi. Jeg håber virkelig, at du har lyst til at prøve det på egen krop, fordi det kan være så skilsættende og livstransformerende at åbne nye perspektiver op for sig selv og nye måder at, at, at leve her i verden på. Det har det i hvert fald gjort for mig, og det er derfor, jeg er så passioneret omkring at bringe de her historier. Som en afsluttende øh, note på den her sæson, så har jeg lært sindssygt meget af at være vært på det her program. Jeg har lært meget af at række ud til gæster. Jeg har lært enormt meget af at skulle forberede og sætte mig ind i et andet menneske og... Skulle sætte et interview op og holde en god rød tråd. Og det har ikke altid været let. Jeg har ikke erfaring med podcasting førhen. Og derfor har det også været helt nyt at kaste sig ud i. Og det er jo netop også det, programmet handler om. Altså at have mod til at stole på sin egen vej i livet. Og det i, altså især os at prøve forskellige ting af. Og bare sige, det prøver jeg lige. Det kan der da sagtens. Og så se, om det er sjovt. Og hvis det er sjovt, så fortsæt med det. Podcasten her har virkelig vist mig, hvordan at når noget er ment for en, så øh, kommer det faktisk også ret let. Så snart at man viser universet eller sig selv, eller sine omgivelser, at man virkelig vil det her. Og øh, med det sagt ikke, at der ikke er udfordringer eller hårdt arbejde i det, selvfølgelig er der det. Og der er især dedikation, som kræves for, at man holder noget kørende. Men jeg tror virkelig på, at når vi er på vores livsvej, og når vi har det her livskompas rettet godt ind, så, vi, så det kan hjælpe os, altså vores sjæl kan hjælpe os med, hvilken vej vi skal gå, jamen så er der altså en eller anden form for livsenergi, der er en eller anden form for force, der hjælper os. Og jeg tror virkelig på, at hvis der er noget, vi ønsker over alt andet i, i det her liv, øh, i det her universum, så kommer... Så kommer det til os. Så, så kan universet ikke gøre andet end at hjælpe os med at nå derhen. Og selvfølgelig handler det om at, at nyde rejsen og det her, at gaven er. Men jeg tror virkelig på, at alle kræfter bare bliver sat ind på at hjælpe. Når man vil noget helt tydeligt og klart. Noget, som virkelig også har givet mig enormt meget. Er at lytte til sig selv. Altså det synes jeg, at vi alle sammen kan lære enormt meget af. Øhm, om det er bare at optage sig selv, snakke og så lytte til det. Altså det... Man lærer godt nok meget om sig selv, især når det er en samtale med andre, hvordan man reagerer, hvornår man fra mit vedkommende stiller spørgsmålene lidt mere forsigtigt, eller næsten visker det, eller et eller andet. Det er simpelthen så sjovt at få lov til at observere sig selv på den måde, fordi det, som min snakke med, snak med min redaktør især handlede enormt meget om, er, at når jeg mister den røde tråd, eller når jeg næsten visker jeg ikke tør at stille spørgsmål eller når jeg skal forklare mine spørgsmål i stedet for bare at stille dem, jamen så er det fordi, at der er en del af mig, der er usikker. Der er en del af mig, der ikke tror på, at det spørgsmål er godt nok, eller der ikke tror på, at jeg må få lov til at stille det, eller der ikke tror på, at jeg må få lov til at tage plads og fylde. Og det er så interessant at få lov til at ja, observere sig selv på den måde, fordi Selvfølgelig er der plads til en, og selvfølgelig skal man bare stole på sin egen spørgsmål, og sin egen måde at møde op i verden på. Så det har, det har været den vildeste udviklingsrejse, og helt terapeutisk at starte den her podcast, også den helt, øh, ja, på en personlig plan for mig af. Så jeg har lært så meget af det, og jeg er så glad for så at kunne, kunne kalde det en del af mit arbejde. Så som afslutning, så tror jeg virkelig, at det jeg har lært, af at starte podcasten det er at have modet til at stole på sin egen vej i livet og det er altid at lytte til sin intuition og sin mavefornemmelse og det er virkelig at stole på hvem man møder op som i det her liv og det kan jo ændre sig men det er så længe man bare har for mit vedkommende i hvert fald så længe vi bare har sjælen med så, så det er det bare virkelig virkelig smukt det her liv anyway tusind tusind tak for at lytte med. Tusind, tusind tak til jer gæster for at dele jeres historier. Og tusind, tusind tak for at følge med på diverse platforme og støtte op om podcasten. Og tusind tak for alle læringerne. Det betyder alverdens. Så vi ses i næste sæson til alle mulige spændende samtaler om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 Vi lyttes ved.